Joe, fii bun și tu bagajele în cap. Da. dar dumneavoastră nu vă ca să fie domnule Ferguson. Se apropie ora plecării. Ba da, ba da, Joe, ba da, venim și noi îndat. <coughs> Vrem să ne luăm rămas bun de la bătrâna noastră Londra. Da. Ce zici, prietene, Dick? Nu-i ușor să te desparți de patrie. Mai ales că nu știi dacă ai să întorci viu.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 Eu, personal, sunt contra expediții și nu te însoțesc decât pentru a te împiede ca să pleci. Prietenul meu consideră că proiectul acesta este o nebunie și caută prin toate mijloacele să mă facă să renunț. Inutil să vă spun că nu va izbuti niciodată. Bine, bine, vom vedea, De asemenea, va veni cu noi și devotatul meu secretar, Joe, pe care i l tot mai să-l facă, Sopga. Capitanul vă rogă să poftinți pe punde. Vaporul ridică încă peste 5 minute. Bine, bine, mulțumesc, Dar balonul...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 pe coasta a africi. Africi. Da. Vă mulțumesc, sir, și vă doresc Vă Mulțumesc, domnule. La revedere, domnule. La E bine, ne Dic, ești emoționat? Eu? Hmm. Ar fi ridicul. Dacă vrei să știi, sunt furios pe mine însumi că până în clipa asta n-am reușit încă să te convins să renunți la...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 Aș înțelege să-ți pare rău, fiindcă ești scoțian Nu spuneți voi, englezii, că timpul înseamnă ban <gântu> -i> -i Să lăsăm discuția pe altătate mă rog. Acum, hai pleacă-vă Lasă. Uite-l pe Joe, care ne face semn Venim, Joe, venim Venim, venim, venim. Stai. Stai.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 Ascultă-mă pe mine, aici să ne întoarcem înapoi tot cu vaporul. Mulțumiți de a fi făcut această splendidă croazieră. Nu înțeleg! Prietenul meu consideră că încercarea noastră de a strânca de Africa în balon este o nebunie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 Stai că-ți arăt eu! Ți-a furisit! Ce, Gio, ce s-a întâmplat? De asta astea de suferite. Mi-a aruncat una conuncă de cocos în cap. Ia uitați-vă ce cucuim este de tine! Prima amintire din Zanzibar. Da. Da? Cine te pune să stai sub palmier?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 Am fost sigur că o să-mi dați voie, săr, eu, așa că... Jojo, jo, mare la mai. Bine, Mulțumesc. bine, bine! Hai Mulțumesc. să mi la arăți mai târziu! Ei, acum du-te și mai controlează odată cum funcționează pompa! Dar, dar... Este aparatul cel mai important! Cu ajutorul ei vom putea umfla sau desumfla balonul, urcând și coborând după dar, voie! Știi asta, nu? Da, da, zi sigur, să. Vă duc să fac ultima verificare, săr. Foarte bine foarte, bine, foarte bine, foarte bine!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 Germani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră. Dar, negrii aceștia sunt brânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreunul rău. balonul dumneavoastră, eu o țin de extrem de împietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare. Ni de pipe. Ia uitați-vă acolo. Și negru da, da, da. care se apropie. Da, da. sunt... Vin cu Nu mai zbobiști nici o clipă. Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să i dăm drumul. Da, nu trebuie fi. să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Da, Ne-am angajat în fața lumii în trei să descoperim izvarlininul lui și o vom face. Repede! Repede, da, macar! Jo, jo, jo, jo, E sigur că n-am uitat nimic? Nu nimic, Ușile, da, Puștile? Sacul cu alici? rom, Sunt la locul lor? Totul, domnule, Totul. Aparatele de precizie, Aici. rezervorul cu apă... Petra, da. da într-adevăr nu lipsește nimic. Dick, da. Joe, urcați-vă în acel. Hai. Așa. Haide. Da. Așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles. Da. De azi, în 5 săptămâni, ne da. aștepți cu vaporul în portul Senlui, din da. Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine. Cu bine. Joe, de drumul. Iată, ¡Se lo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 am prins de colțul un elefant. ne târăște spre pădure! ne i de copaci! Suntem pierduți! Zic! Zic! mini și mai stai! Să Hai, de curajul! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! de tine, Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! <laughs> și dumneavoastră la fel, Mr. Dick. Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta. <laughs> Eu cel puțin recunosc ce-i Mr. Dick. Adică ce vrei să-i Hai, Haide, una. haide, lăsați noi momentul. Auzi? Mai bine fiți atenți la coborâre. Joe, jo, jo, aruncă scărița. Da, următoare. Ce bine e să simți pământul suplice. Ce flori frumoase. Da, Și ce liane lunge. Îmi place aici. Place? De bună seama că suntem primii albi care calcă pe aceste meleaguri. Eu un moment solim care trebuie cinstit. Cum se cuvine? Dic, să ne organizăm mai întâi pe pasul de noapte. Așa, așa. Că acuși se la întunericul. Bine, bine, bine. În cazul acesta, eu mă ocup de mâncare. Așa. Am să vă prepar niște trompă de elefant la frigare cum n-ați mâncat de când sunteți. Iar eu adun vreascul pentru foc.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 Ne apropiem de ecuator, ne aflăm la 0 grade și 30 de minute latitudine sudică. Ce-i, Joe? ce te joci de-a mai musele? Și la 32 și de grade și 52 de minute, longitudine estică. Isprăvește, Joe, isprăvește că a spus chiar le junglii. Dar ce s-a întâmplat? ce după ce Niște negri...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 Ce bine frumoase are pe cap. N-ai baști nici o fi spunând, Mi se pare că am înțeles, deși nu-l pricep Ne adresează urări de bun venit. Da, da, da, da. Vă salut! salut. Vă salut! salut. Vă salut. salut! Oameni buni! Vă salut! salut. salut. salut. Eu te. Uite că încep să danseze în jurul nostru. Acum înțeleg.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 Priveliște monoton. Cât vezi cu ochii, numai dune. Dar de aici, de sus, parcă ar fi valurile de unei mări de nisip. Joe, ai ștofă de poet. Da, trebuie doar să-l croiască cineva. Pe mine, mi adică. vă rog să nu mă provocați, că e de rău. Ei, ce, hai, ce înseamnă asta, Dick? Da. De ce te lești mereu de el? Da. De ce nu-i dai pace? Vă spun eu de ce. De ce? E furios că n-am vrut să-i mai dau briciul meu. De când am plecat, nu se rădea da. decât cu al meu.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 Să nu lăsăm să-l să facem ceva. Da, ai dreptate. Trebuie să intervenim. Hei! Hei! Nu ne-a auzit. Hei! Hei! Hey! Hey! Hey! Hey! Ce sunteți voi? Oameni sau sfinți? Noi suntem oameni. Dar tu? Eu sunt negustor de oameni. Frumoasă meserie. Hey, frumoasă ca frumoasă, dar bănoasă. Aur, nu altceva. Lemnul de apanos, cum le zicem noi negrilor, se procure cel mai ieftin! Citi-mă haide. <gători> <gători> aluat la Cu bine! Cu Liber!